Ni-i dată o mare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare Să o vestim oriunde ne Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El ni și sfânt, și în și pe pământ, el tată, și sfânt. Vă ascultători, din nou priotul Valeriu, de data aceasta cu ocazia programului I-001. În cadrul acestor programe, așa după cum este deja bine cunoscut celor mai mulți dintre ascultătorii noștri, Cercetăm Sfânta Scriptură, respectiv Noul Testament, luând fiecare verset în parte cu mici comentarii adăugate la el, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să inițieze și să însufle pe un credincios slujitor al său în persoana preotului Niculiță. Am încheiat studiul, am încheiat cercetarea sau am încheiat, dacă vreți, meditația asupra Evangheliei după Luca. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, prin harul și ajutorul lui, căci și cu bunăvoința noastră, vom începe să medităm asupra Evangheliei după Ioan, așa cum Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe Sfântul Apostol Ioan să scrie și după cum tot Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe Sfântul Său Slujitor, preotul Nicuriță, să-l cătuiască un mănânc de meditații destinate să ne deschidă mai mult apetitul pentru Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu conține adevărul întreg, despre Mântuitorul nostru Isus Hristos și ne bucurăm că avem în altul privilegiu din partea lui Dumnezeu și ocazia aceasta minunată și astăzi să cercetăm împreună cuvântul Domnului Isus Hristos care conține adevărul întreg despre El. Cu ocazia lecțiunii de astăzi ne vom începe studiu cu un cuvânt la început, urma după aceea de mica introducere. Și vom parcurge cu voia și ajutorul lui Dumnezeu atât cât ne va permite timpul în cadrul celor 30 de minute care ne sunt acordate cu ocazia fiecărui program. Mai înainte de aceasta însă, așa după cum cei mai mulți dintre ascultătorii noștri sunt obișnuiți, vom servi un mic aperitiv. Cu ocazia începerii studiului asupra Evangheliei după Ioan, începem să citim și o nouă povestire scrisă de cunoscuta Cristina Roy, intitulată Fără Dumnezeu în lume. Istorisirea aceasta este foarte mișcătoare și invităm pe toți ascultătorii să o asculte cu atenție, deși, din motive de timp, nu putem să o citim pe toată dintr-o dată, ci vom parcurge segmentat cu ocazia fiecărui program. Această istorisire va acoperi o bună parte din programele noastre și începe în felul următor. Nici bătrânii nu-și amintesc de un asemenea frig cum a fost în luna decembrie a anului 1918. Într-o seară, birjarii localității Roșo au găsit lângă cimitir o femeie înghețată. Imediat au transportat-o la locuința judecătorului. Și, cum vecinile judecătorese erau acolo, s-au pus pe treabă. Una ținea lumânarea, alta îi ținea capul, iar alta îi dezdodacea arceaful cu care era învelită. Un țipăt izbucnii deodată din mai multe piepturi. Vai, un copil!" Sărmana decedată ținea strâns la piept un băiețel drăguț care încă mai trăia. Femeii și copil au început să plângă sfâșietor cu hohote. Ochii birjarilor jucau și ei în lacrimi. Sărraha! A treia zi femeia a fost înmormântată pe cheltuiala primăriei. Tragica întâmplare a trase multă lume... Așa că la înmormântare veniseră atâția de credeai că cine știe ce femeie bogată a murit. O întrebare stăruia însă pe buzele multora. Copilul, ce se va face cu copilul? Cercetările întreprinse de notar și judecător nu au putut stabili cine a fost femeia, de unde era și cum s-a întâmplat. Aflând aceasta, câțiva oameni mai zgârciți au început să ofteze. Uf, copilul va rămâne de acum în sarcina sărăcuței noastre comune. Dar n-a rămas. Judecătora sa a reținut copilul în casa ei. I-au pus numele Moarți pentru că nu știau ce alt nume să-i dea. În casa judecătorului, copilul era tratat ca un câine mic, în niciun caz ca și cum ar fi fost al lor, doar ca să nu piară. În ciuda acestor împrejurări, Moarți creștea văzând cu ochii. Când s-a făcut mai mărișor, i-a fost de mare ajutor judecătoresei. Aducea lemne, păzea animalele și rigioanele, făcea totul. Nu-i mergea prea rău. Primea mâncare și câte ceva de îmbrăcat. Cât a fost mai mic, dormea într-un scrin. De la vârsta de cinci ani, dormea în grajd. Era văzut de multe ori înconjurat de iepurași ca și cum s-ar fi adunat la sfart. De câte ori se urca în culcușul lui, vaca sură își întorcea capul spre el, mirată parcă de prezența lui printre animale, iar el se uita curios la vitele care, înainte de culcare, cad pe genunchi ca pentru rugăciune. Până atunci, copilul nu s-a rugat niciodată lui Dumnezeu. Stăpâna lui nu l-a învățat să se roage. Nimeni nu se interesat dacă știe sau nu să se roage. Pentru această lipsă, nimeni nu i-a reproșat nimic, judecătoresei. Din potrivă, toți o lăudau pentru că a avut milă de copil. Când i-a venit timpul, moarți, n-a fost trimis la școală. Hm, se dezvinovățea femeia față de vecinele sale. De ce să-l trimit la școală când am nevoie de el mereu și vara și iarna? Când am împlinit vârsta de 11 ani, a fost dus la preot să-i se dea lecții pentru confirmare. Dar moarți nu știa să citească, nu știa să se roage, nu știa nici măcar tatăl nostru, așa că n-a fost primit nici de preot. Iubiți ascultători, pasajul destinat pentru lecțiunea de astăzi se încheie aici. În lecțiunea următoare vom afla noutăți. Că această povestire poate fi foarte adevărată, nu pe pe îndoială. Nu mai departe decât zilele trecute, soția mea a primit-o înștiințare, cum că într-una din comunele județului Prahova, o femeie a fost găsită înghețată în casă. Și acesta n-a fost singurul caz, desigur. Ceea ce observăm, ceea ce putem să înțelegem din povestirea aceasta, este cât de jos a putut să decadă beată ființă umană. În timp ce Domnul Dumnezeu dă așa un mare peț, pe om, trimețând pe Domnul Isus Hristos pe pământ să moară aici pentru noi, ca să ne facă un loc în cerul slăvit, iată cum ne pețim noi unii pe alții. Vedem că sa de aici l-a trimis să doarmă în grajd. Poate că unii dintre noi se vor găbi să spună, vai, ce rău a făcut eu, n fi făcut așa. Ei bine, dacă crezi că n-ai fi făcut așa, ea spune, te-ai interesa vreodată câți în jurul tău sunt lipsiți de pâinea de cea de toate zilele? Câți din jurul tău sunt bolnavi și nu se pot mișca din pat? I-ai vizitat? Te-ai dus să recunoști nevoile? Iată că ne grăbim să judecăm pe alții, în timp ce noi, poate de multe ori, face mult mai rău decât atât. Cât sunt mulți în jurul nostru care au nevoie de noi. Sunt mulți care nu se pot mișca, nu se pot deplasa din cauza bolii, din cauza bătrâneții. Și stau în casă de multe ori fără mâncare, de multe ori fără apă, până când cineva se îndură să meargă pe la ei. Cât de puțin prețuim noi pe cei pe care Dumnezeu îi prețuiește atât de mult încât a dat pe Domnul Iisus Hristos. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și pe parcursul minutelor care urmează, să învățăm din cuvântul Tău să ne prețuim tot atât de mult pe noi între noi, cât ne-ai prețuit Tu dându-L pe Domnul Iisus Hristos. Așa cum tu ți-ai făcut timp să lași la o parte toate preocupările tale cu cărmuirea Universului și să te ocupi de nevoile noastre, aducându-ne înapoi în casa ta, așa te rugăm să ne ajut și pe noi să ne lepsim de multe din distracțiile și conforturile noastre și să avem grijă unii de alții, mai ales când este vorba să reducem vestea mântuirii. Amin! Să torni în inimi proaspătă putere Și având spre-a Domnului împărăție Să mângâi și să a orice durere E slujba spântă rânduită ție Să mângâi și să a orice durere E slujba sfântă Cu ocazia programului de astăzi vom citi un scurt cuvânt la început, urmat de o mică introducere care va avea darul să ne familiarizeze mai mult cu autorul și cu scopul acestei evanghelii scrise în cuvântul lui Dumnezeu. În deschiderea unui cuvânt la început citim versetul din Apocalipsa 19, versetul 13, care spune, Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Imediat după acest verset, autorul acestor meditații dă un citat din origen care spune, După cum mirul își răspândește până departe mirosul, tot așa este răspândit și numele lui Hristos. Numele din veșnicie al Domnului Isus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu. Adică ceea ce spune Dumnezeu este Fiul Său, Isus Hristos. Și ceea ce este Fiul Său, Isus Hristos, spune Dumnezeu. Dumnezeu nu are de spus altceva decât Isus Hristos. Și Isus Hristos nu este în sine altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu, ieri, azi și în veci. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, dar și la sfârșit este tot cuvântul, adică alfa și omega a tot ce există. Însă Isus Hristos, cuvântul, poartă o haină muiată în sânge, așa cum am văzut la Apocalipsa. El a învățat să asculte, să fie cuvântul lui Dumnezeu întrupat prin ceea ce a suferit, așa cum găsim scris la Evrei 5 cu 8. Ca să ajungi să fii întruparea cuvântului lui Dumnezeu, trebuie să fii gata oricând de jertfă. Cine face parte din trupul lui Hristos este, adică trebuie să fie o întrupare a cuvântului scris al lui Dumnezeu. S-au scris aceste meditații simple la Sfânta Evanghelie după Ioan, la îndemnul lui Dumnezeu, ca să fie un ajutor Ascultătorilor și cititorilor simpli, care vor să urmeze Domnul Isus Hristos așa cum este El căci. Cine zice că rămâne în El, spune tot apostolul Ioan, trebuie să trăiască și El cum a trăit Isus. Versetul acesta este versetul 6 de la 1 Ioan, capitolul 2. Slăvit să fie Domnul! În continuare, în deschiderea acestui studiu asupra Evangheliei după Ioan, respectiv un mănânc de meditații, Citim următoarea introducere. Sfânta Scriptură este cartea lui Dumnezeu, dată de el ca singura autoritate față de care trebuie să ne supunem noi, oamenii, dacă vrem să avem viața veșnică. Din Sfânta Scriptură face parte și Evanghelia a patra, scrisă de Sfântul Apostol Ioan, alături de celelalte trei evanghelii scrise de Matei, Marcu și Luca. Fericit este cel care o citește cu credință și cu gând de împlinire a celor scrise. El va ajunge să pătrundă în lumina tainelor lui Dumnezeu și va deveni un împreună lucrător cu marele stăpân al Universului. Toate cele patru sfinte evanghelii sunt documente istorice. În ele, scriitorii n-au intenționat să ne dea mănuntele vieții Domnului Iisus Hristos, ci ei au pus accentul în mod special pe faptele și învățătura Lui. Din viața Mântuitorului sunt alese în deosebi acele momente care au înrăurit mai adânc pe ascultătorii. Ținta urmărită de Duhul Sfânt în textul Evangheliilor, și mai ales în Evanghelia a patra, este arătată în Ioan capitolul 20, versetele 30 și 31, pe care le citesc.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 Cel ce a scris această evanghelie nu a fost un Ioan oarecare, ci Sfântul Ioan, Apostolul Domnului Isus. De obicei, o carte este citită cu mai mult interes și înțeleasă mai bine atunci când cititorul cunoaște dinainte viața celui ce a scris-o. De aceea și noi căutăm să spunem câte ceva despre Sfântul Scriitor al acestei Sfinte Evanghelii. Din Evanghelii noi știm că Ioan a fost fiul lui Zebedei, și fratele lui era Iacob, găsim această scris la Matei 4, cu 21. Ioan era de origine galileană, probabil dintr-una din localitățile din jurul lacului Nazaret, unii s -o cotesc Betsaida, alții s-o cotesc a fi Capernaum. Fiindcă el este amintit de multe ori în urma lui Iacob, se presupune că era mai tânăr decât acesta. Tatăl său era un om înstărit, având în slujba așa simbriaș, după cum vedem la Marcu 1, cu 20, iar Salomea, care făcea parte din grupul femeilor care urmau pe Mântuitorul, așa cum vedem la Marcu 15 cu 40, se pare că era mama fiilor lui Zebedei, după cum citim și la Matei 27 cu 56. Ea este amintită și printre femeile la Marcu 16 cu 1. Ioan, înainte de a deveni ucenic al Domnului Isus, a fost ucenicul lui Ioan Botezătorul. Găsim aceasta la Ioan 1:35:40. cu 40. Din preună cu alți ucenici, au însoțit pe mântuitorul la nunta din Galileea, din Cana Galilei, apoi la Capernaum și de acolo la Ierusalim, de unde, întorcându-se în Galileea, își reia ocupația de pescar. El urmează apoi împreună cu fratele său și cu Petru și Andrei, chemării Domnului, după cum este arătat la Matei 4, fiind aleși apostoli. Ioan a făcut parte din acel grup restrâns dintre apostoli, care au asistat la învierea fiicei lui Iair, la schimbarea la față a Domnului, la rugăcina lui în grădina Ghețimanii, iar în seara cinei, el este acela care își măcapul pe pieptul Mântuitorului și pe care Evanghelia IV a iv îl numește conștient ucenicul pe care îl iubea Isus. El însoțește pe Domnul până în curtea lui Ana, apoi pe Golgota. Lui îi încredințează Mântuitorul pe mama sa. Este primul dintre apostoli care sosește în dimineața învierii la mormântul gol și tot primul este pe malul lacului Genezaret, care recunoaște pe Domnul Înviat. Toate aceste amănunte despre el, cât și cele care vor urma, sunt stipulate și sunt găsite în evanghelii, în cele patru evanghelii. Așa că cine dorește să le citească cu atenție cele patru evanghelii, urmărind evoluția, urmărind scrierile în legătură cu Ioan și va găsi toate acele locuri. În continuare, ni se arată că Ioan și Iacov, din pricina temperamentului lor înflăcărat și a lor deosebite pentru Domnul Isus, au primit supranumele de fii Tunetului. Acest temperament firesc, care s-a arătat și în dorința de a fi cei din tâi dintre cei 12 apostoli, a fost biruit de Harul lui Dumnezeu atunci când au primit Duhul Sfânt. Violența lor a fost transformată într-o putere minunat stăpânită, folosită spre slava lui Dumnezeu și pentru propășirea lucrării sale pe pământ. După înălțarea la cer a Domnului Iisus, Ioana a rămas la Ierusalim împreună cu ceilalți apostoli și ucenici, fiind de față la pogorârea Duhului Sfânt. Aceste informații se găsesc scrise în cartea faptelor apostolilor, după cum și informațiile pe care le vom furniza în continuare și unele chiar în epistola către galateni. Îl găsim în continuare asistând la vindecarea ologului de la templu, este închis împreună cu Petru, apoi cu ceilalți apostoli și este bătut. El este de față la alegerea celor șapte diaconi și este trimis împreună cu Petru în Samaria să se roage pentru samaritenii care crezuseră în Domnul Isus la vestirea diaconului Filip ca și ei să primească Duhul Sfânt. Așa cum am spus, toate aceste date se află înscrise în Cartea Faptele Apostolilor. Ioan pleacă din Ierusalim pentru vestirea Evangheliei, așa că atunci când vine Pavel la trei ani după convertire, el lipsea. Se pare că, după cum istorisește Eusebiu de cezarea, nici când a fost omorât fratele său Iacov în anul 44, nu era în Ierusalim. La adunarea bisericii din Ierusalim, Ioan era prezent și Sfântul Apostol Pavel îl numește stâlp al bisericii alături de Petru și de Iacov, fratele Domnului. Locul acesta se află în Galateni 2 cu versetul 9. De aici încolo nu-l mai întâlnim pe paginile Noului Testament decât în Apocalipsa 1 cu versetele 9 și 11 ca exilat în insula Patmos. După mărturia unor scriitori bisericești din primele veacuri ale creștinismului, de exemplu Eusebiu de Cezarea, Ioan ar fi petrecut ultima parte a vieții în Asia Mică în Efes. De aici a fost el exilat sub Domitian în insula Patmos, după Eusebiu, de unde s-a întors iarăși la Efes sub Nerva, între anii 96 și 98. Prezența Sfântului Apostol Ioan în provincia Asia ne-o confirmă și Irineu în epistola către Florinus, de văzut Eusebiu 5 cu 20. După întoarcerea sa la Efes, Sfântul Apostol Ioan cerceta adunările creștine din multe localități întărindu-le duhovnicește și rânduind ceea ce era de rânduit. El a murit la adânci bătrânețe, atingând vârsta de 105 ani. Aceasta ne spune Eusebiu 5 cu 24. Părerea unor istorici din secolul 5, că el ar fi murit moarte de martir în Ierusalim, împreună cu fratele său Iacov, nu este întemeiată. După însemnătatea numelui, Ioan în tălmăcire darul harului lui Dumnezeu sau harul Domnului, Ioan era dragostea plămădită și purtată de adierea împărtășirii sincere, adânci și plină de viață, avută cu Domnul Isus. Datorită acestei împărtășiri de care s-a bucurat în imediată apropiere a inimii Mântuitorului, Ioan a putut, ca niciunul altul dintre ceilalți evangheliști, să ne dezvăluie viața intimă a Domnului Isus atât de limpede și atât de practic cum nu găsim nicăieri într-o altă parte. Ca o oglindă curată de cristal, Ioan ne înfățișează, ne prezintă pe Domnul Isus în cele mai fine trăsături ale strălucirii naturii sale divine și umane, în chip armonios, delicat și umilit, fără sentimentalism, dar plin de energie apostolică. După mărturia unui credincios, personalitatea lui Ioan a lăsat urme mult mai adânci și mai puternice în biserica lui Hristos decât oricare alt ucenic al Domnului Isus. Sfântul Apostol Pavel a lucrat mai mult decât toți apostolii, însă Sfântul Apostol Ioan a întipărit bisericii trăsăturile sale caracteristice mai puternic decât oricare altul. Pavel arată bisericii calea de luptă, de suferință și de biruință asupra lumii. Ioan însă arată sărbătoarea biruinții care a cucerit lumea. În persoana lui Ioan se împleteau desăvârșit duioșia cu bărbăția nenduplecată, dragostea cu vitejia ostașului, simplitatea copilărească cu adâncimea și înălțimea cugetării duhovnicești. Toate aceste trăsături și contraste ne dezvăluie caracterul bogat al vieții sale. Să revenim, deci, la Evanghelia a patra. Tradiția mărturisește că Sfântul Apostol Ioan, pentru a scrie Evanghelia, a fost îndemnat de prezbiterii, de bătrânii bisericii. Cremet Alexandrinul scrie, Silit de prietenii săi, a scris Evanghelia. Sfântul Apostol Ioan a rugat pe prezbiterii din Efes să postească împreună cu el în vederea scrierii Evangheliei și în timpul postului a exclamat inspirat, la început era cuvântul. Încheia citatul. Spre deosebire de celelalte trei Evanghelii, Evanghelia după Ioan este scrisă la un nivel duhovnicesc deosebit de înalt. Clement Alexandrinul o numește Evanghelie Duhovnicească. Luther îi spune... Singura Evanghelie delicată, Evanghelia Inimii lui Hristos și Coroana Evangheliilor Apostolice. Calvin o numește Cheia care deschide poarta înțelegerii celorlalte trei Evanghelii. Dacă ceilalți trei Evangeliști vorbesc despre ce face Isus, Ioan descopere mai ales ce este Isus. Ucenicul pe care iubea Iisus a știut să dea cărții sale un caracter unic de intimitate și de cunoaștere profundă a Mântuitorului. Încă din primele veacuri, Ioan, spre deosebire de ceilalți trei evangheliști, a fost asemănat cu vulturul care, față de celelalte păsări, se ridică în sferele cele mai înalte și limpezi. Gândirea lui Ioan se ridică până la sferele înalte ale Dumnezeirii, căutând să pătrundă tainele adânci ale Dumnezeu omului, Isus Hristos. În înălțimile acestea se avântă apostolul chiar la începutul Evangheliei sale și se menține la această înălțime în tot restul Evangheliei. Pe drept cuvânt, fericitul Augustin spunea, Ioan este oarecum el însuși vultur, propovăduitor ale celor mai înalte adevăruri, și contemplator pătrunzător al luminii lăuntrice și veșnice. Într-un fel asemănător scria și fericitul Ieronim când spune, ca și cum și-ar fi luat aripi de vulturi și s-a ridicat la o înălțime neobișnuită, așa a vorbit Ioan despre cuvântul lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gure de Aur scria limpede, Evanghelistul Ioan a izbutit să atragă la sine toată lumea pentru că a vorbit o limbă fără dresuri și suliman, ne amestecând în vorbirea sa plânsmuiri, și pentru că a eliberat viața umană de orice tragedie. Acum, o scurtă informație cu privire la timpul și locul scrierii Evangheliei a Patra. Cei mai mulți cercetători sunt de părere că Evanghelia a Patra a fost scrisă între anii 90 și 100, pe când Apostolul Ioan se afla în Efes. În privința aceasta, criticii vorbesc mult și nu se înțeleg între ei. Să nu ne împiedicăm însă nici noi de părerile lor. Cu privire la scopul Evangheliei a patra, după cum reese chiar din Evanghelie, la capitolul 20 cu versetul 31, scopul principal pe care îl urmărește apostolul este aprinderea și întărirea credinței cititorilor în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe lângă acest scop, el a urmărit Completarea a ceea ce au spus ceilalți evangeliști în legătură cu lucrarea desfășurată de Mântuitorul în iudea. Apostolul nu a pierdut din vedere nici diferite învățături eretice ca cele ale lui cerind, ale ebioniților și docheților privitoare la persoana Domnului Isus. Despre limba și stilul Evangheliei după Ioan, spunem că este un fapt cunoscut de toți cercetătorii Sfintei Scripturi că Evanghelia IV a IV-a fost scrisă în limba greacă. Nici o mărturie de nicio natură nu avem că ar fi fost scrisă în altă limbă. Ioan știa bine grecește pentru că limba greacă era cunoscută în vremea aceea în tot Imperiul Roman. Evrei înșiși împrăștiați pretutindeni pentru negoți adoptaseră această limbă foarte folositoare ocupației lor. Toate cărțile Noului Testament au fost scrise în limba greacă, deși scriitorilor sunt iudei. Stilul Evangheliei a patra este de ajuns pentru ca să ne arate că scriitorul este evreu, iar nu grec. Oricât ar cunoaște cineva o limbă străină, este cu neputință să nu se trădeze prin anumite expresii ca fiind de altă origine. Un cercetător pe nume Borney vorbind despre această Evanghelie zicea Cuvintele sunt grecești, însă spiritul este ebrai. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului I-001 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Timpul scurt care ne-a mai rămas îl vom folosi dând citire poeziei «Christos e adevărul» urmată de o melodie. E plin pământul de minciuni și înșelați de rele. Cei răi vor semne și minuni, și astfel pierd prin ele. Dar adevărul neapus, cel veci de veci străluce, e unul singur, e Isus cel răstignit pe cruce. Câți umblă după lucruri seci și în calea lor se îndreaptă, că dea vor înșelați pe veci în chinul cei așteaptă. Hristos e adevărul întreg și lui câți se închină, lumină veșnică aleg și în veci vor fi lumină. Amin. Slavă, slavă, îți cântăm sus necontenit, Slavă, slavă, până ești mântuitor iubit. Jerpa e prețul mare, pentru noi răscumpărare, Din amorții în Soare, slavă în vechi Isus, nimeni nu ne înțelege, lumea noastră făr de lege, ci tu i o să ne deslege decât tu Isus.